Lezë ndëruar, nësot doflasim për një adhurim të zemrës, është një adhurim i rëndësishëm, dhe është një nga farzë dhe islamit, për të cini ka nevoj në gjdo besimtar, më dje gjdo njeri që jeton të adhurim në të dynja. Edhe kërë adhurim është adhurimi i mbështetjes të kallahu s.a. Mbështetje të kallahu në rabishtu në te wakkull, është një adhurim i të zemrës, që nuk është i konkushë. Dhe wakul, Në fele të wakull Në gjuna rabe Në fele wakele Je kilu Dë vëndën më të amoshtesës më Qështjen të dikush Edhe O kil në gjuna rabe Quta i person të, të cilin ti I a leja të cilin dhe orë që të zgjithja ty Dë më dhe nëse ti Dë vëndën të shonë bësh, bësh në shka Dë shonë të shkosh vet Edhe Qo një person tjetër Ky person të cilin ti e qo në për të kryrë pun Në vëndë të të këqut o kil Dhe Personi tha që të okil, edhe vedhe primi që të të okull Dhe më thërë ne në Shqipër për këthim të mështetësht e dikush Ose të leshë që është në dorë dikuit që a i në mund të meret me problemin të tënt Edhe të okulli është një preja dhurime ma dhështore të besëntarve Lohës fanëtale atë ka përmëndur në shumë a jete E do përmëndu disa për e tyre Në një jetë Lohës fanëtale ka të reguar Që më bështetet e ka i, është kakë për të arritur dëshurinë Allahu s.t. Hëtë Allah i më dhurunë në Kur'an, Inë Allah e ju hibbul më të wakilin. Allahu s.t. i do atatë të sirët i më bështetet në ti. Inë Allah e ju hibbul më të wakilin. Në më në Allahu s.t. i do të njërës. Dhe kjo të rëgonë, që kjo punë, është për jadhurime më dhaja për desë Allahu s.t. i do. Gjithashtu Allah i madhuruar ka të reguar në shumaj edhe, thotu alë Allah, fe të wakkeluin këntu mëminin, dhe Allah mështetuni nëse jeni besimtar. Më thënë e ka vënë Allah si kusht, për të reguar që besimtar i për të jetë, është e i cili mështetet Allah s.f. dhe jale që është në të gjithë ati në dorë. Gjithashtu Allah s.f. ka thënë u meje të wakkelu alë Allah, fe huë hasbu, dhe kushtu mështetet Allah, të Allah s.f. i mjeftonë ati. Dhe këtu tregon huçi një për dobitë që ka mbështetja tek Allahu, nuk është thjesht që është durim, por edhe që ka dhe frytin e vetë këto dyja. Dhe fryti i mbështetjes është që Allahu Subhanu Teala i mjafton atij personi i cili i mbështet Allahut. Do të thotë, nëse dikush ati, Allah, i mbështet Allahut, Allahu i mjafton atij. Mjafton dhe e largon të gjitha hallet e dynjas. Nëse i mbështetem me sinqeritet Allahu Subhanu Teala. Ai na do të tregojmë në vijim se çfarë është mbështetja e vërtetë. Duke shprehur për Allahu Subhanu Teala që Allahu mëdhur na adhuron në këtë Një vetëm e fjalë, për në edhurim e vepra që ne të zbatojmë të edhe të bëjmë shemullë për gjithë njerëzit. Shemullë të mirë. Thotë Allahu s.w.t. Omejje të wakjela, al Allah e fa hua, hasbu, kushë më shtetë Allahu të Allah, për të dhe më të në mjaftonë Allahu s.w.t. Një dhe shtu një prejemërve të Allahu s.w.t. është wakjilë, është wakjilë ollai thollojmadhuar hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka treguar allohu gjy pesëmtar të, të ardhë, vërtet kur janë në vështirësi thon hasbunallahu na mjafton ne vë allahu wa ni'mal wakeel dhe gjë më e mirë mbështetës tek incilin ne ne, ne, ne mbështetemi dhe përdes sa ollai madhuar ka ka vendosur në një emër për i kse të cilësie, kjo të në manjë, kjo këtë cilësi kjo tregon vlerën e madhe të këtij cilësie të pesëmtarut edhe ibn qaim ka treguar në librin vetëm daris sanikin për cilin ne po flasim Ka treguar që njerëzit tek mbështetja janë gra të, të, të ndryshme. Ai ka treguar domos tek fjala Allahu subhanahu teala, "Ja kana'budu ve yekenestain." Katë lloj njerëzish. Ja kana'budu po ndyta adhurojn, yekenestain vetëm për të ndihmë kërkojmë. Domos kemi dy adhurime. Adhurimi në mbështetjes që është kërkimi ndihmë për Allahut. Edhe e dyta është adhurimi që ti drejtohesh Allahut subhanahu teala me vepra që i ka i ka përcaktuar që janë adhurimi drejt për ndaj Allahut subhanahu teala. Kjo që të dyja janë pjesë përbërëse të imanit. Kështu që imani, gjysma e tij është adhurimi, gjysma e tij është moshtetja tek Allahu i nderuar. Prandaj thejtarët thonë që moshtetja tek Allahu është gjysma, moshtetja tek Allahu Subhanetajel është gjysma e imanit. E thotëve më qajshë njerëzit në këto në këto gjë janë katër lloje. Ka për tyrë që adhurojnë Allahun dhe i mbështeten atij. Këta janë njerëz më të lartë. Ka për tyrë që adhurojnë Allahun dhe nuk i mbështeten atij. Ka për tyrë që nuk e adhurojnë Allahun dhe i mbështeten atij dhe ka për dyre që as nuk e adhurojnë Allahun dhe as nuk i mbështeten në ti. Dhe këta janë normalisht janë njerëz më të këqij. Na tregon që njerëzit në mbështetje janë nuk janë njësoj. Ka njerëz që si i mbështeten Allahut subhanu teala në gjëra të larta. I mbështeten Allahut që Allahu me dhurat të ndihmon ata për të ngritur fen, për të triumfuar e vërtetë ata, për të mposhtur kufrin, shirkun, për të hedhur poshtë tagutin, şeytanin miqti të tij. Ka për dyre që i mbështeten Allahut subhanu teala në në në në punët e mira që bëjnë për të bërë dobi njerëzve për të për përhapur dhunën fe në, në mëradh ka për ty që mbushten Allahu subhanahu wa taala në ruajtje imanit të tyre në punët e mira që bëjnë nuk kesh më gnat më ulët ka për ty që mbushten Allahu subhanahu wa taala në çështën e dunyajë mbushet Allahu në çështën e dunyajë dhe mbushtetia është por nuk është njësoj si kjo mbushtetia se mbushtetia tjetër të mbushtesë Allahu për një çështë të dunyajë nuk është njësoj sikur një mbushtet Allahu subhanahu wa taala për një çështi e cila është gjë që do Allahu subhanahu wa taala si treqohet në një dua që e uh, umu habibe gruaja e profetit sallallahu alajhi wasallam lutesh Allahun më dhurohet dhe lutet dhe dhe te okulet dhe, dhe mursa janë janë po kusht në një soi sepse ato domodin më, domodin kanë lidhje të ngushtë me njëri tjetrin një person që si mbështetet te Allahu normalisht ka si, si lutet Allahut një person që e ka lidhë zemra Allahu normalisht mund të lutet Allahut spontane dhe e umu habibe i thotë thot, thot luti thuaj Allahu Çto ja jetën profetit Allahut, gburritin profetit sallallau alejhi selam, babait timo Busufiani dhe vllait timo Hauis se si un do mend jetoj e lumtur me ta. Dhe i thot profetit sallallau selam, "Mje lutur Allahut për çfarë gjëra që janë mbaruar. Por sikur ti lutesh Allahut subhanu te ala që të çfuton nga xhenemi e të fuset në xhenet duke gjellë më xher për ty." Shikat tregon domthonë që lidhje e njeriu që do të krijoim Allahun në çështat e heredit është shumë e rëndësishme sa është lumjas. Ja, të rrgunim, në tregonin nuk kanë gjënjërin se ani sojt çështën e besësisë siç e thash, dhe ka për hyjuri që i mbështeten Allahu subhanahu wa taala në çështën e dënyaj, ka për ty që i mbështeten Allahu me një mbështetje shumë të fortë kur njerzi kot, njerzi pa lër. Dhe ka për hyjuri që i mbështeten Allahu subhanahu wa taala në çështjet që janë haram. Sikur se janë hajdut, hajdutët ose çdo njerëz tjerë që vrin vrasim si radh, ata rrodh Zoti përpara në mbrapa. Dhe i mbështeten Allahu subhanahu wa taala dhe më të vërtet Allahu i jep po atë që kërkojnë ata. Pse ata mund të ndalojnë muslimanitet. Edhe pse ata marrin gjunar fortë që bëjnë. Do di trevojmë në kain që ka për këtyre njerëzve që besojnë te tyre në Allahun dhe pse ata nuk e adhurojnë Allahun dhe janë kafira, është më e madhe se shumë besimtarë. Besimi te tyre tek Allahu më madh se shumë besimtar. Edhe ashtu dhe profeti Sallallahu selam do të ka treguar për vlerën që ka besimi te Allahi dhe një prej haditheve, për këtë është hadithi i 70000 vetave që do hyjnë në xhenet pa llogari edhe pa dënim. Treqohet në hadith që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar hadith gjatë që domthonë është treguar domthonë librat e në saktë hadithit pas me të, të Buhariu ose Muslimi që profeti sallallahu alejhi dhe sellem thonë ndër tëra pashumetin tim thotë edhe thonë ndërta ishin 70000 veta që hyjnë në xhennet pa llogari dhe pa dënim. Llogarit kur gjithë njerëzit dhe pyte ndi një gjithimit për shdo të vagin në voglet madhi që kam bërë këta dhe hynë në gjenet pa logarifare. Fu të direk, sa të rigjallët direk në gjenetot. Nuk e thot ti dhe më më më më më të logarit. Pse? Se pësa i ka pës bëjë një disa pun të më dhaja të cilat të ka lojë më dhurë ka më vlejtur a i shumë sa ja ka fshirë a lojë gjënave ti dhe nuk ka për qatë logaritet ma. Edhe sahabët për më si më Domethën hykan xhenet pa logori dhe pa të dënim. Edhe por ju sot më u tha, edhe ju nuk u trëgoj se kush janë këta. Edhe i la, piku. E fillon duke diskutuar sa disa po thoshin këta njerëz duhet t'jen ata të cilët janë rritur në Islam ose kanë radhë të kanadhur në një idhul. Dhe si disa të tjerë po thoshin mund të dikush tjetër më radhë. Dhe... Domethën kanë jetumër, Sallamu, kanë një tumur për veten, janë shumë të kan shqetëruar të shumë. Duke domethën disa disa mundsi. Dhe sa pas e doli profet sallallahu alajhi wasallam më tha për çfarë biçë bëni. I tha po po diskutoni ndërgoj Allahut Këta njërës të cilët dhynë Gjënetë, përdojë dhe përdojë dhe përdojë. Dhe tha, këta janë atat të cilët, këta, sërëm, këta janë atat të cilët, humëllë dhine, laje së tërkon, wa laje të tajjerun, wa laje këtehun, wa la rabbi mje të vakellun. Fëtë kanë katë rëtë cilëci. E para është, janë laje së tërkon, nuk rëkërë rukje për i kujtë. Rukje është lutëja që bëhet për shërim, që të të nuk ta luket kur e koin kujt nuk e krikron kujt përkundaz i çren e tyre ja kthen vetëm Allahu subhanetauri drejt drejt se domethënë e lidhin zemrën drejt për drejt me Allahun e madhëruar nuk e lidhin me krijesat po kjo normalisht pjesë e mbështetjes gjithashtu thu dola yata tayrun la yatayrun at-tayra junarabe janë ato bestnit që lidhin njerëzit me ndodhit që ndodhin në dyjam si për shembull Natën e darkën e të martës sot mos mos bëj gjë sa është ters. Ose për shembull natën vetëm merr po mos jep se po dhënë është ters. Ose thon mos hidh kripëun se do lligjetë tyre ose po po bëri qeni u, domethënë që do vdesë njerie. Gjithë këto domunë ne besotni. Edhe nëse domethënë në dikur pesëmtari ka besu këtu lligabimesh, nëse vjen domunë diçka e tillë, largoje. Largoje ti çkjo është beses për shejtanit. Lërgoj e manë të mështetit, duko mështet të këllohu dhe duko e lërguar, në më thënë atë të të kotën që mundi për shëjtanit. Pas e thot, të un, të të, o, laj e këtë e unë, laj e këtë e unë, në bëjnë e fella kej. El kej, në gjë në arabe, do të të të të hekurin zëhtë. Edhe hekurin zëhtë, ka pësien një prej metodave të kurimit të shumë smundjeve ndarë arabët. Në, në arabët e ka pas njëmë futun, hekur Në këtë vend ato portojnë mbi plaqët. Këtë e, e përdorin më si mënyrë kurimi. Madje më sot njihet, un kam pas njëop për çdo një person në Medinë, i quni Selamë, ky shronte të cmuret vetëm me këtë, vetëm me me djegje. Dhe ka qenë çuditshme, më bën tregon një vullam musliman, dhe ishte njëri tha, i ishin ndëntur në që padhë syve, infeksion shumë i madh. Ai infeksioni zaten ishte Allah e di. E rëndësishme thotë ky Shkojnë për doktorë dhe doktorët, nga nuk shkojnë për doktorë dhe doktorët të anë nuk kemi si qatë bëjë, nuk ka ilashë, nuk e dimë zë qarë shka, se si dimë qas mundër është. Shkojnë të këj personi, i të mërë dy gëshë të ndzehtëa, e vendosim mu në paralel me sytë në kokë këto lartë, e atë të moment që je vendosim këto të ndzehtëa këtu, atë të ti fillon duke i dalë në sytë të lotështë, atë të sigur hapë qezëmë, atë t po jamë nganë alkei është çrim në Edhe prof. Ka të vërtet. Dhe përveç sa në ka treguar që çrimi është tre gjëra, tek mjalti, tek hijamja dhe tek kei. Por thot unë ndaloj umetin tim në kej, në më dhënë, nga kei, domethënë nga hekuri i nxehtë. Edhe përdesë sa përveç sa në ishi për ka ndalur, në mënyrë që ishi dëmtshëm, prandaj ka ndalur. Prandaj ai ka i ka ulëzu besimtaren që ta largon këtë, sepse është dobishme të largohen do sepse ka dëm më të madhja. Për këtë arsye thotë lagenë këo dhe ti mbështeten Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë secili të këtyre, këta thotë nuk kërkojn rrukje, nuk besojn tirën, nuk e përdorin kejin dhe zoti e tyre i mbështeten. Kjo tregon më bler në malli që ka mbështetje që e çon njeriu në xhenet pa llogori dhe pa dënim. Gjithashtu transmeton Tirmidhiu dha hadithin e saktë nga Umri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë La u annëkum të të wakkelu në alëllaj haqka të wakkuli, la rëzëkakum kema i rëzëku të tajrë, të gduhë i masën o të ruhë u bitana. Thotë nëse jullu dhe mështetin e Allah, s'u hanu e ta'ala, a ështëtu si që të kona ti, thënë dhëtë vërtet? Do të furnizon të juhu, si që furnizon zëqt, a ta të dalin e mëgjes të uritur dhe këthehen me barqit në ngopëra. Dhe djetarët, kam folën për mështetjen, ka të lëgurë, disa për këvizime, prej të të të të të të të të të vëkullu amelul qalbë. Thot, në mështetja është punën zemës, dhe kuptimi sa është, Thot, omana dhali kënë në amelun qalbi, lejsi bi kohëllë lisanu, ola amelul gjawari, ola hume i babel ulume, ola i drakatë. Thot, She nuk është, nuk është punë që bëhet me me me gojë apo me gjymtyr, por edhe as nuk është prej, domethënë në atë ja fushën e dijeve, domethënë nuk është mbështetje tek Allahu diçka që mësohet. Domethënë më nuk do të thotë që nëse një person e mëson se ç'është mbështetja, që ajo është mbështetje tek Allahu, që mos keq kuptohet njëri domethënë që po jetsë mëson se ç'është mbështetja, mos kuptoj se ajo është mbështetje tek Allahu subhanetaual, mbështetja është diçka tjetër. Disa dietarë të tjerë kanë shpjeguar atë që mbështetja është kënaqësh me atë që i tep Allahu subhanetauala. Fott ibn Hafi, thot ndonjëherë për të mund thot. Unë jam mbështetur Allahut, por ai është gënjeshtar. Po sigurt ti mbështetesh ti mbështetesh Allahut do kënaqesh me atë që jep Allahu subhanahu teala. Gjithashtu ka thënë Jahim nu Muadh. Ne kanë pyetur dhe kanë thënë kur njeriu është mbështetur tek Allahu? Ka thënë kur më të kënaqet me atë që jep Allahu subhanahu teala. Disa të tjerë kanë shpjeguar mbështetjen dhe kanë thënë që mbështetja është të kesh siguri dhe qetësi të ka joj që tjepë Allah i madhuruar dhe të ka joj që të të dvipër Allah s.p.a. Ka thënë dhënë nun, të okull, më thëmë bështetja është që njëri ju tja lejë zgjidhjën e qështjës, dhe të vetës ti tja lejë ndorë Allah s.p.a. dhe të dali për i fëqis ti duke u drituar të këpëqia Allah s.p.a. Dukë e ditu dhe mëndë që Allah i madhuruar shikonë atës e qërave pranë dhe Ibnul Qayyim ka treguar domthon se ka përmend domthon rreth domthon shumë për kufizimin rreth 15 për kufizimin që ka përmend dietarët që kanë folur për mbështetjen. Faktë. E vërteta është që mbështetja te Allahu subhanahu wa taala ajo është e përbërë nga disa çështje. Mbështetja e vërtet, domthon mbështetja e vërtet është e përbërë nga disa çështje. A dhe ka treguar të 11. Fjalët e para është të njohësh Allahu subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij. Nuk ka mundësi që ti mbështetet te Allahu subhanahu wa taala i personit që si nuk e njeh Allahun më dorë nuk njehm odështinë e tij, nuk njeh secilit e tij, nuk njehm mshirën e tij, nuk njeh fuqinë e tij. Domthonë nuk, nuk, nuk i beson ato siç duhet ka gabimin to. Ai person nuk mund i të mbështetet te Allahu Subhanuhu Teala. Po ne thet se ulsem të mije, nuk mund të përfitorohen mështitë tek Allahu tek një person i cili është filozof, as një person i cili është pengadërive që i mohojnë me për të Allahut mëdhëruar. Sepse so, këta e mohohen për të Allahut. Si punë ti Amr ibn Ubaydit, i cili ishte një person i fshtatarit i tha po i mamda lutj Allahut ma kthem u devendës se ma vollën. Dhe i ngri dur tha o Allahu ti nuk dësh i këtij vitës dhe ve po kti e vollën. Pra i kthete ve mbrapsh. I tha fshtatarit lerë se nuk kam nevojë për duaon tatë atë. Sepse po tha për dësh Allahu nuk donte dhe vollën po dëshin e tij. Kam mos i rrezik domethën do ta kthej pse kthet tot. Domethën kur njeriu beson për Allahun gjë të tillë si çka nje si çka mora te zilet normalisht domethën ai nuk ka se si të mbështet te Allahu subhanahu wa taala ndajim për e ty pasë dua që sharake, që këto domethënë i kupton edhe njerëzit që janë më injorant të kupton që ato janë gabim. Kyç e besimi i vërtet është i vetmi ai i cili e ndihmon besimtarin që iitim beshtet atë Allahu subhanahu wa taala. Që hapi i parë mbeshtetës është njeriu, ta njohëi Allahun më dhëruar. Dhe ne do të rregojm fund fare të mësimit që mbeshteta bazohet në tre cilësi që do të ketë personi tek i cilët ti mbeshtetash. Dhe në namalish vaje një njohësi që ketë ndalla, por çës se ti nuk e njeh vallall, nuk e s'i mbështetje tek Ai. E dyta është që mbështetja tek Allahu subhanahu te ala ka të bëjë ka lidhje të ngushtë me kryerën e shkaqjes. Mos më ndëj dikush që mbështetja tek Allahu do thotë që mos më krysh shkaqet. Po sikosh hadithen mos sipim që përmendëm kur ka treguar për vetë sallam që ju sikur ti mbështetesh Allahu siç duhet, do të furnizon dhe u si furnizon zojt. Dalin në mëngjes tu ritu dhe kthehen në darkë të ngopur. Nuk thaa për vetes them që ata thotë nuk dalim fare dhe rrinim tërditën folej dhe pastaj bëhet ngopur. Por thotë dalim mëngjes edhe kthehem dark. Dhe kjo tregon u që dhe zoj që dhe kafshut, në zojt e kafshut, çdo gjë që ka krijuar Allahu mëdhëruar që ka jet, u ka hedhur Allahu në fitrën e atyre, në, në natyrën e tyre të pastër që kërkoi riskun Allahu subhanuhu teala dhe mbështeti Allahu të mëdhëruar që Allahu mëdhëroru të ta japi. Kështu që mbështeti i Allahut nuk vjen në kundërshtim me kryerjen e shkaqer. Përkundër çkryerje shkaqeve është pjesë e moshtetjes. Moshtetja vetëm moshtetja tek Allahu është shkak për ta arritur atë që dëshiron njeriu. Edhe një person i cili nuk beson që Allahu mëdhëruari ka, ka krijuar çdo gjë me sqaqje, normalisht ai s'ka sot të moshtetit Allahu subhanahu wa taala. Ai që i mohon sqaqjet, ai nuk i moshtetit Allahun mëdhëruar. Edhe për këtyre ka pasë ze grupe, të cilët thoshin për shkakun që arrinën në 12 gradi, thoshin nuk ke pse lutesh Allahut. Ajo që do ndodhi do ndodh, po ndodh, pse ti lutesh se të kodh. Ai, hakazekto vlojë dëgjot. Po qesë do ndonë ndonë, nuk e përsulosh. Dhe kjo normalisht është shumë gëbim. Sepse kjo është, sigur thua, po qesë Allahu i mëdhur ka caktuar për mua që unë do bëj fëmijë, unë do bëj fëmijë. Edhe mos po, s'po mortoj me fare. Dhe po qesë Allahu i mëdhur ka, ka caktuar që unë do jetoj, unë do jetoj. Edhe mos sa s'po habu fare, as nuk po piu i fare. Për kjo është gëbim, sepse kjo do të thotë që njeriu nuk e ka njohitur Ligjet e Allahut Subhanetaual në tokë nuk e ka kaquptuar domthonjë që Allahu i mëdhur ka vendosur ligje dhe ka shkruar çdo gjë me shkaqe. Edhe futi në xhenetën xhenem. Dhe kjo është një pyetje që e bën njerëzit gjithmonë, thon, po pse Allahu i mëdhur ka shkruar që unë në xhenem? Por çfarë punojnë këtu? I themi, që Allahu i mëdhur kur i ka shkruar gjë, ka shkruar me shkaqe. Edhe nuk ka mundësi një personi që të besoj, domthonjë që ti et besimtari i vërtet dhe ti mbështet tek Allahu nëse nuk beson shkaqet. Edhe dhe përgjigjja është këtu që Allah i madhur ku ka shkuji një person dhe hynë gjëhnem, ka shkuji dhe hynë gjëhnem, sepse dhe bëjë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dëmushet e o fajqet i plot, edhe dhe mëjtë të gjëhnemin. Që që Allah i madhur ka caktuar dënimin si pas pumëi që dhe bëjë njeri ju, sepse di Allah i s'përën që dhe bëjë që dhe kush. Që që që qështja është, dhe mëjtë që Allah i madhur ka caktuar që dhe gjë më shkajqe. Përdej, bes Nuk duhet të rgoj për shkaqj duke pretenduar se çdo gjë është e caktuar, sepse saktimi nuk vjen kundër shkaqjit. Dhe një çështje ja tjetër që nuk ka mundësi një person i cili ë nuk i panon shkaqjet, që ti mbështetet Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është mëndon ajo pjesa e dytë që duhet të ka parasysh çdo njeri për ne që ti mbështet vullahu subhanahu wa taala në të vërtetë. Dhe e treta. E treta është që zemra e njeriu duhet të jetë e pastër nga shirku nga lidhja me çdo gjën tjetër për Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi të mbushet Allahu me dhëruar i personi i cili ka zemrën dit lidhur me krijesat. Ai person i cili e mbushet zemra e tij te krijesat dhe ka lidhur me krijesat normalisht ai nuk e ka pastruar atë, nuk, nuk e ka dedikuar zemrën vetëm Allahut, që nuk ka mundësi që ky të mbushet Allahu me vërtet. Prandaj njerëz të tillë që shikon gjithmonë ata mbushen shumë të shkaqet ose dëgjojë që në ndjenja, por ai nuk e shkaqet edhe harrojn Allahu subhanahu wa taala, prandaj këta nuk i mështetin Allahu më dhurë, edhe pse mund të adhurojnë ta adhurojnë ata. Dhe kjo është domethënë normisht është gabimi i këtyre dhe këta nuk quhen të mështetin Allahu subhanahu wa taala. Pika e katërt e mështetjes së Allahu subhanahu wa taala është i ti besimtari zemra e tij ta mështeset e Allahu subhanahu wa taala. Domethënë kjo është ajo thelbi i mështetjes, se ti të mështezet, ti drejtohesh çështën Allahu dhe ti të mështezet çështën atij. Domthon e para duhet ta dish kush Allahu Subhanu Teala. Pastaj domthon e dyta të rregosh zemrën tënde, domthon ato që përmend më sipër, ta pastrosh zemrën tënde nga çdo vënie, mos mos e drejtohesh as kujt përon shkaqje që ka vendosur Allahu Subhanu Teala. Ende pastaj ti mbështetesh ti në problemet tua, ti drejtohesh atij për çdo gjë që ke, për çdo hall që ke. Edhe shembulli ka treguim kemi edhe shembullti i personit që i besonte vërtet Allahut dhe i ja aleçishin dorat i me zemrën e tij, është si shembulli i një personi i cili i thot një miku i tij ose njeriu i tij, domthoni, i besnik, i thot shko, domthonë foto te kjo kështjell, se këtu bënda kështjell, nuk ka sa të bën armiku. Edhe këtu foto për të kështjell, do të shikon armikun nga kështjella. Ky person i cili, domthonë, është me vërtet besimtar dhe beson Kjo vështirësi është e mirë dhe është e fortë dhe nuk ka shans të bëna mikun tën, nuk ka shans se të friksohet, sepse të friksohet më. Kurse ai person normalisht nuk është nuk e ka lidhur zemrën plotësisht me atë që e ka futur të kështjellë, kështjellën e mbrojtjes, ai normalisht ai do këtë freak, në ke është, në në njëriut, të ketë frikë, dhe kjo vjen nga adotësia domthonë e njerëzit dhe mbështetjes tek Allahu subhanu teala. Prandaj të besimtari e drejton zemrën e tij Allahu subhanahu teala dhe e mbështet atë tek Allahu i madhëruar. Piga e pestë është mendimi i mirë për Allahun e Madhëruar. Dhe ne kemi fort për të çështje, kemi mase një mbajtje i msim, ne kemi fort për çështjen e munafikëve. Kemi treguar që ata mendojnë keq për Allahun e Madhëruar. Dhe mendimi i mirë për Allahun është një ipërcesive më të mbarë besimtarëve. Që ata kanë mendim mirë për Allahun Subhanetauala. Allahu i Madhëruar ka thënë në hadithin kundësi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bima sha'. Un jam tek mendimi i robit që ka për mua, prandaj mendoj për mua çfarë dhoi. Nëse ti thënë mendosh ti për Allahun do bëj Allah. me ty Allahu. Nëse ti mendon për Allahun që Allahu do të të mbalt, Allahu do të të mbalt. Nëse ti mendon që Allahu Subhanu Teala do të të humbi, Allahu do të të humbi. Nëse ti mendon që Allahu mëdhorish mëshiron dhe te Allahu do të mëshironj, Allahu do të mëshironj. Nëse ti mendon se Allahu do të japë sukses, Allahu do të japë sukses. Çfarë të kërkosh ti për Allahu do të japë ty Allahu. Sepse në të vërtetë njeriu çfarë do lloj gjë që të mendoj për Allahun, ai në të vërtetë pasqyron vetëm veten e tij. Nëse mendon mirë ai mënd, man, me mendime të mira që ka për Allahun, ai pasuron vërtet shpirtin e tij të mirë. Dhe, dhe nëse mendon keq, ai në të vërtet pasqyron shpirtin e tij të keq që ka ai, e pasuron atë me mendimi keq që ka për Allahun. Dhe shikohet këtë gjë te njerëzit. Shikohet te njerëzit të shikosh se kush janë ata. Gjithmonë, nëse shikosh një person i cili ka mendimin keq për Allahun, atë ke për ta parë që ai është shpirtlig, shpirt keq, edhe pse ai mbas nuk u bën, nuk u bën padërsi njerëzve, para i shpirtlig ndaj të vërtetë as në Allahu subhanahu teala ndaj, ndaj besimtarëve, është spirtit lig ndaj ndaj të mirës. E gjithë kjo vjen nga, domethënë mendimi keq që ka për Allahu subhanahu teala, sepse edhe kjë, mendimi keq pasionat e që kanë në veten e tij. Kur së besimtari mendon mirë për Allahun e madhëruar, prandaj Allahu subhanahu teala në, në, në, në, në këtë hadith kutsi në thotë të mendoj robi çfarë dëshiroin sepse Allahu do t'i japë ditë çfarë mendoi për ta. Edhe, si dhe si the thash domethënë një për të, një përcësive të, të munafikëve është ata mendojnë keq për Allahun. Edhe ashtu Allahu i mëdhuar e ka nxitur profetin Sallallahu Alajhi Wasallam që ai të ketë mendim të mirë për Allahun. Allahu Subhanetale ka nxitur profetin Sallallahu Alajhi Wasallam që të ketë mendim të mirë për Allahun mëdhuar. Dhe këtë nxitje e ka bërë në disa jete ku ai i premton atij diçka, i premton fitore, edhe i thotë duron se do fitosh, ose duros Allahu mëdhuar nuk ka për ta humbur atë premtimin që ka dhënë lekë godoman kur ti beson që Allah do të japi premtimin që të ka dhënë, kjo do të thotë që ti mendon mirë për Allahun e mëdhen. Mendo pak, kur ti ke një shokun tat, ai të premton diçka, ti mendon me mendjen tënde që ai s'ka për ta dhënë atë që ti që që të marisht, po, i ke ka premtuar. Çfarë do jụtë kjo? Normalisht po të hahush një gjë që ti unë mendoj që ai s'ka për të më dhënë, atë do të të ngjere të hatri. Kjo është njeriu me njeriu. Po Zoti i udit cilë ka krijuar, kur ti mendon keq për ta. Normalisht kjo është shumë e rëndë për njeriu dhe kjo normalisht pasion problemin e njerëut. Thuallahu subhanahu wa taala ne edi që lezuam në, në Mozaqshamin. Fala ta hasab anna Allah mukhlifu wa'di rusulihi. Inna Allaha azizun intiqam. Muslimdos Allah i madhëruar ka për të thyer premtimin profetëve. Domthon, këtë gjë ja thot Allahu subhanahu wa taala profetit e tij pse? Se profeti uslem 23 vjet ka sprovë, 23 vjet vetëm sprova. Dhe kjo sprov normalisht kishin nevojë për një besim të lartë, për një mbështetje të madhe të të kollajmë madhëruar. Ai sa vunt jetës e keni parashysh kur vjen Fatimi radhiyallahu anha e shikon profet suliman duke vujtur për babain e thotua karba bta po ta sapo vun babaim ai thot profet suliman la karba la biki bad alyoum nuk kam më mundim nuk kam më vujtë për babain ton pas saj dite sigurisht i treguar dhunin se kaq ishin vujtë të vujtë të gjithë ishin në të dyja këto ishin dhe kjo tregon se që në të vërtetë doon besimtar i vërtet në të dyja të vujoj pse sepse xheneti nuk fiton po ta Edhe Allahu subhanahu wa taala, megjithëse te vojtje kishte profeti sallallahu alaihi wasallam i thoshte atij duro se fitoria Allahu do vi, do të vi premtimi i Allahu subhanahu wa taala, duro dhe kim mendim të mirë për Allahun e mëdhëruar. Gjithashtu në ajeti të tij thot fosmir inna wa'adallahu haq duro se premtimi i Allahut është i vërtetë. E gjithë kjo që profeti sallallahu alaihi wasallam të kishte mendim të mirë për Allahun e mëdhëruar. Dhe, dhe gjithë të gjithë to histori që na tregon Kur'ani. Historitë që na tregon Kur'ani, historitë profetë, të profetëve. Për çfarë treguohen këto? Çe treguohen? Domthonj gjithë helbi i tyre i historive kush është që profeti sallallahu alejhi dhe selem t shikoi për historive preki për dyre suksesin që i dha Allahu mëdhur besimtarëve të vërtetë dhe profetëve të cilët i mbështetën në Allahu mëdhur për ta nxitur profetin sallallahu selem që ai ta vazhdoi rrugën dhe të mbështetet Allahu subhanallahu teala ne këtë tregon për vlerën e madhe të mbështetjes domthonjë logorit mbështetja shaqe madhe sa të gjitha historitë të Kuranit rreth rreth të mbështetjes rrëdhullohen Rreth mbështetjes së Allahut, rreth durimit dhe mbështetjes që duron dhe mbështeti i Allahut. Leja që është ndor Allahut. Besoj që premtimi i Allahut është i vërtetë. Ki shpresë tek tek tek fitora që do japë Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuk e thyen premtimin. Gjithë gjërat ja i thot që ai të ketë mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala ai dhe besimtarët. Madje profeti sllallam vet, që besimtarëve të fuste shpirtin e mendimin e mirë për Allahun në mëdhruar u ka folur aty në momentet më të vështira. Në më të më të vështira ajo fliste, po sikosh luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, profeti sallallahu alajhi wasallam u thot sahave ngrihuni për të shkuar në xhenetë të gjerësi e tyre sa qielli e toka. Donë, në gjithë luftën e Bedrit, duhet të bëder të ishte një luftë më dashtore, lufta e parë islami. e Islamit. Kush mori pjesën të, ai fitoi, vdiqë më nuk vdiqë ti. Kush vdiqë ti ai në Firdaws, në Firdaws direkt, jo në xhenetë të tjera, më Firdaws më të lartë. Kush nuk vdiq, ai jeton dorëshmor i gjallë. I tha Allahu, "Më duhur bëni çdo gjë që kam fal." Edhe për yosrin më thua se do të dëgjoj që ata të kishin mendim mirë për Allahun, që nuk do të thotë që pse po vdisnin këtu domundon që ju do merrni funde me radhë, por kur e thoni e jeni se kjo është porta e xhenetit. Në gjithë ashtu luften e Uhudit, lufta tjetër, luften e Hendekut, profesor Senem, ku ata po gërmonin Hendekun. Momenti ishte shumë i vështirë. Erdhën mushrikët e Mekës, erdhën fiset e arabëve, u mblodhën në Medinë r 10000 ushtar numri dyre ishte shum fishi i numrit banorve me dinën me gjith burra gra kana maj erdhen aty pasaj në këtullis prove po thunali ke btuli al mu'minuna wuzzilzilu zilzale shadida kto thot u thot u sfurvum besimtar edhe u tronditën me tronditë të madha ktu ka nevoj besimtarë për për durim ktu ka nevoj për durim edhe për të mbështetur Allahu subhanahu teala për ne dhe për vitosin u flisë sahabe ktu qi ai turistë me ndimin e mirë për Allahun. Duke gërmuar hendeku në foshë të sahabëve, ju përqësoj. Un po shikoj çelsët e Kisrës në duar të ummetit tim, duar tuaja. Munafiqët i thoshin, "Çfarë thotë thoshë munafiqët asht? Kërer munafiqs sa të poshtë që janë munafiqat. Thoshin, "Ky na premton neve çelsët e Kisës, kurse ne nuk kemi mundësi të shkojmë krym nëvojë deri te Motan. Ky na thonë në Kisa, që Kisa atëherë ishte domthon Kisa e Kaisër" Dy superfuqit më të mëdha në botë. Dy superfuqit më të mëdha të botës. Siu me thon dikur sot tash do marrsh dhe fitosh këtë apo do fitosh atë nevojë që sot jam mësuar në cep-cep. Xhesoj dërgoj me Allah dhe kur më dinë që më dinë sa njerëz janë sa të pakë. Numri i prezantave janë pakët. Mirpo, por fillo sonim dëshirojnë që atyre të fuste mendimin e mirë për Allahun. Që Allahu më dhuroj të shondit sporvoj, por nuk dëshon të shkatrojë. Edhe mendimi i mirë për Allahun e bën njeriu pas saqë njeriu ti mbështetet te Allahu subhanahu wa taala dhe t'i ja lej çështën dorë Allahu më dorëruar. O vëllezër, mendimi i mirë për Allahun është çelësi i fitores të njeriu në, do të them në luftën e tij kundër të keqes dhe çelësi i fitores të njeriu në bashpunimin e tij me Allahun më dorëruar. Çelësi i fitores, dhe çelësi i humbjes të njeriu është mendimi keq për Allahun. Po di Allahu më dhau Allah, ka treguar Kur'an qi edhe një, një, një gjuna vetëm më të madhaj që bën njeriu është ai që ai mendon keq për Allahun subhanuhu teala. Çka treguallojmë Allahu më, Allah, më dhuruar për, për mushrikët. Foth o ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala jiludukum walakin dhanantum anna Allaha Allah, ya la ya'lamu kathira mimma ta'malun. Foth ju thot nuk ufshifshit për ysyvet tuaj, për vezhvet tuaj, për lëkurave tuaj, për gjymturve tuaja. Nuk ufshifshit për tyre se nuk mendonin se do të dëshmoin për ju, por menduat Sa Allahu nuk i di shumicën e atyre që ju veproni. Wa dhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum ardaakum fa asmahtum min al-khasilin. Doq ky ishte mendimi juaj i keq që kishit për Allahun, ishte i cili ju shkatëroi dhe ju bëri juve prit humbur në heret. Mendimi i keq për Allahun është shkatërimi i njerëzit. Prandaj dhe besimtari i vërtet duhet të kenë mendim mirë për Allahun Subhanetuhal, që i çfutoi. Fasat do të bin khaym gradë 6 është ti juti ja dorzoi zemrën e tij Allahut. Nëse gradë 4 është ti mbështet në zemrën e Allahut, jë gradë 6 është ti e ja dorzoi zemrën e tij ti gjithë Allahut por ata. Dhe kjo normalisht e bën njeriu që ai domodin të jetë në gradë më të lartë mbështetje dhe thotë shembulli i këtij personi nuk është se si ti par, i pari, pari ishte në kështjell dhe shqon darmir me brenda në kështjell dhe dhe ishte i sigurt që kush e kishte futur në kështjell, kishte futur në vend të sigurt. Kurse ky mbështet e të tjerë Mos te hetim Allahun nëse puni një person i cili ka vdekur. Etë dhe vjen një dikush për ta larë. Si bën ky vdekur me atë që e lën? Kur ai ngre dorën ku ngre dorën, kur ai i ul në kokën ai ul në kokën. Nuk, nuk bën asgjë fare. Dhe Domethën çfarë bën, çfarë çfarë bën ai që e lën, atë Allah veprin boll ai vet. Kështu do duhet të bësimtar për të me Allahun subhanetale. Kjo është durzim i ti durzosh Allah. Ne nuk flasim tunë thjesht për çështje të dynjas. Flasim për gjëra më të dhë mëdha qasin vitin e fes qasin për probimin e vërtetë të pramonetin të cilina ka dhënë Allahu subhetani që ne to porcojm brezo që do vinë pas nesh pas ai thotë un qaim grade e 7 grade e 7 e mbështetjes është është të fujë të vidhën tia leh çështin dorë Allahu subhetani gjith gjithë dhe kjo është është shpirti i mbështetjes është shpirti i mbështetjes dhe kjo do thotë që njeriu do të thonë ta konsideroj vetën e timë Allahun sikur ai thot nuk ka asgjë në dorë zgjedhën. Në këto nuk është qëllimi do të qejë njeriu të ta kujtojë vetë vetë që ai është në pamje pamund të veproj. Por domethënë, nuk boseni asute urdhit, të këtë urdhën duhet i zbotoj. Të ndalesë duhet të largohet për ty, por këtu bëhet fjalë të gjërave të cilat nuk janë në dorë të tij, i kanë dorë Allahu më dhuruar, janë prova gjëra. Ai me këto prova të sipun e gjetës. Nga Allah, i hedh Allahu ai shkon. Allahu i hedh ai shkon tej. Ai Allahu i hedh ai shkon, Allah, shkon. shkon. Sipun të sipun e gjetës. Nga do shtyhere shkon. Ky është besimtari vërtet i cili bën bën çon dojë Allahu me ta. Ço dëshë Allahu me ta i e bën dhe i tregon Allahu subhanu te ala që i besimtari vërtet e adhurojnë Allahun në çdo gjë ndje. Dhe grada e tetë dhe e fundit, që e lart, është grada më e lartë, është që është fryti i beshtetës, është njeriu të kënaqet me atë që i jep Allahu subhanu te ala. Mandeve dietare që kash shpjeguar beshtetin me me kënaqen, do të kash shpjeguar, e kanë shpjeguar beshtetin me frytin më të vlefshëm të beshtetës. Do të thonë një person Ki mbushet te Allahu me të, të, të vërtetë. Një person që mbushet te Allahu me të, të vërtetë, mbasi i ndodh diçka. I mbushet te Allahu diçka dhe i ndodh diçka që domethën, mbasi nuk ishte ky synimi i tij që un un fut për të të gjëje. Çfarë do vë të kënaqet, pse kënaqet? Po çes sa i, i është mbushet te Allahu me të vërtetë, me të vërtetë, atëherë do të kënaqet me çdo lloj përgjigje ti japë Allahu Subhanetale. Ndërsa nëse ai nuk kënaqet me të, kjo tregon që ai sishin mbushet në të vërtetë. Por edhe ka një dietare do të thonë që nuk ka shans se një person të mbështetë Allahut kur ai nuk kënaqet me atë që Allah, i vallllojë më dhuruar. Por edhe përmend mësipër që bishun hafi ka thënë në një periudhë të tyre thotë te wakeltu alallahu, ti mbështet Allahut, por ai zgjen. Po sigurt ti mbështetesh Allahut do kënaqesh me atë që, që Allah, i vallllojë më dhuruar. Do kënaqesh me atë që i valllosh më Teala. Dhe një pika tjetë të që dhe shtërëndësishme është që e nëzit një e unë që ti dhe më bështetë dhe Allah të kush është që farë sësish dhëtë këtë një person që ti dhe më bështetë është ati në, në, në një të qështë, në shore të qështë që ofta e në tërgu djetarët që kur ti e le që është, dhja, është, mundësia, tretë është në ndorë dikujtë këtë të kushë dhëtë të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe ti dëshon të shesh këtu. Shën të për shumë të dhënë farmaci. Shëti ilaçe. Nuk mund të, të vi ash dogushë këtu që shesi. Duhet jeni personi nditur që ka dienin për të merrë vesh çka do të bëjmë këtu, që ti ta lësh dorën të kesh mundësi e para. Sësi e dytë që duhet të ketë këy personi që të ketë mundësi të shesi, në sa i për shumë është i paralizuar, nuk ka mundësi, domoshta ai s'ndihmon, do të ndimondot. ketë mundësi do të qyta kryej punën në formë më të mirë. E para është ta njohësh fush, e dyta është ke mundsi ku nën të edhe e treta është i mbrojshëm ndaj tij. Nëse një person ka mundësi në një shëmrësivush, i pa e kuptojë që do të vije aty. Normalisht disu mund të mos thësh të ky sepse ky në të vërtet ky të bën dëm e nuk bën dobij. A nëse gjeni një person që ka këtë trescilit, ai më t t të vërtetë meriton që dita e lëshësh në dorë, ti e mbrojsh të ka i çës së dënyas. Edhe është një gjë që ndodh kur besimtari mështet Allahu subhanuhu teala. Allah i më dërua është me i diturit se gjithë dhe kusht jetar Për gjithë dhe gje Edhe e di se qëfar është me e dobishme për njëri un Allah u të shumë anë tajhjit për të fëqishm Mjaft i thot di shka e bëhë dhe e bëhët Kun fe je kun, kaq Azgje nuk është e pa mundur për ta Edhe e treta nuk ka më të më shishmë se Allah i më dëruar Kër profeta salim ka tërguar në hadithën Ka pa një grua sahabët Pivajt i mori një fin të voglë, mas, mas i mërë lufta, edhe e vendosit të në kërahëror edhe përfilit për jip të gji. Edhe i thaë Profetës sëlemë sahabëve, që me ndoni, kjo grua, a mund të ahedhi fëmijën e vetë zjar? në zjarë? I thaë në të kur, nuk ka mund si. Edhe i thaë Profetës sëlemë, Allah i më dhruar, është mëj më shqirë shëmë e robin e ti, dhe sa kjo nënë për fëmijën e sajë. Kur besimtari, un pandeni këtu këthemin të tretësi e parë, ta njohësh Allahun. Një person që sinjefallahu nuk ka mundësi të mbështetojë Allahut. Kur të njohësh mirë dinën e tij, kur njohësh mirë fuqinë e tij, kur të njohësh mirë mshirën e tij që ka Allahu sforta ndaj teje, atë ekë për të, të mbështetur Allahun me vërtet. Po si njohto të tretësi nuk ka mundësi të mbështetesh. Edhe këto të tretësi e njohje të tyre mirë, la bën njeriuën dhe ndihmon atë që të, të mbështetet Allahu dhe t'a lejë çështën dorë Allahut. Dhe Allahu më dhuroi ka bën mbështetjen shkak që besimtari tari atë që i synon në dyllën e ahër. Dhe, dhe gjëja më të madha, domethënë për të cilët besimtar i beshtet të Allahut është janë të gjë që ka bërë Allah detyrë, janë farzët. Janë të gjë që ka bërë Allah detyrë besimtarëve. Pastaj janë sunetat, pastaj janë gjërat e lejuara radh, me radhë. Më i miri besimtarëve janë i cili a dhe ti, të i adhurojnë Allahun dhe beshtet të tij, Allahu na bë frytëre. Dhe më i keq i tyre është i cili as nuk i adhurojnë Allahun, as allahu, nuk i beshtet të tij ose njerëzit në mirit këtyre janë në grade të ndryshme, çdo kush sipas asaj që ka merituar dhe që meriton të qallohë më dhuruar. Dhe Ibn Qayyim ka treguar tonë që mështeresa e qallohut është një pri gradave ose adhurime më të gjera që ka lidhje me shumicën e emrave të Allahut. Po tash sikosh zonë që sikosh duhet të njohësh se si të Allahut, emrat e Tij që ti të mështeresë Allahut. Ka lidhje më shumë me shumën e emrave të Allahut subhanahu teala. Prandaj dhe kjo është një adhurim më mëdhashtore, më besimtarët Për këtarë sujë Allah i madhurë Se si që tash ka të reguar dhe shumë histori në Kuran Që të fejtë dhe sëlem dhe besimtarët Ti marit të histori Si u dhëzues Por të mështetu të ka Allah i madhuruar Që të rrin Ate që ka premtuur Allah së muhanën te ale Për besimtarët e vërtet Dhe Allah së muhanën ta në ka lën shumë shembuj Dhe në histori në islamet ka ngellu shumë shembuj Të më dhejnë të mështetu Të mështetu të vërtet të ka Allah Kemi hadithën e Bukharijot, këtë rështëtoni në në abas, i thotë Kala, hasbun Allahu në jam alë okil Hasbun Allahu në jam alë okil, thot të fjallë, tha Ibrahimi a.s. kër e hodhën zjarë Tha, hasbun Allahu në jam alë okil E tha, për zemre ti ishte për shendururë të këllahu E dhe ajo e dhe rëzutatën e vetë Ajo e fjallë e dhe rëzutatën e vetë Pas ta i thotë gjithashtuk të fjale e thotë dhe profetis Muhamedi s.a.s. Me shokët e ti thotë hasëmën Allah në njëme në kirkur, këru thanë njerëzit, njerëzit kanë ardhur për të sulmuër juve. Janë ku njënë jan, njënë njënë njënë njënë njënë njënë njënë kundër juve. Dhe kjo kanë dodhur në të betenjë qëshën hamra leset. Masë luftës u hondit, sahabët i ishi të plagosur. Ishtën të plagosur dhe dhe dhe mënd Edhe atëherë mushikët e Mekës dërgojnë një person për të tre muslimanë dhe thashë kohëtoni Muhammed dhe shohë veri që ne ju do të qarë prap. Edhe ata than, Hasbun, Allah, lukil, vetum, Allah, Betum, Allah, thon hasbunallahu wel oke vetëm Allahu ti mbështetur. Vetëm Allahu, domthonë, na mifton edhe vetëm ai është mbështetja si më mi, e mirë joni. Ende pastaj Allahu i mëdhuruar nga që ato i mbështetën me vërtet Allahu subhanahu teala, Allahu i kthe u ata fitimtar edhe duke arritur kanëjsinë e tij. Në kjo është një fjali që duhet ta thotë besimtari sa herë që i haset me vështirësi, thot hasbunallahu ni'mal waki. Hasbunallahu ni'mal waki. Dhe besimtari i vërtet nuk du të që Allah o do të mendoj gjithmonë përse inshallah Allahu do të shpëtojë nga rreziqet. Përkundazi ka disa raste që Allahu më dhuron të fusin një rrezik, që i tashkojnë në të vërtet se shpëton Allahu mrobin e tij ku ai e fund rrezik dhe e shpëton momentin më, më të vështirë. Sikur Zuvut Ibrahimu fund zjarrit Por dos provumën vërtet pastartie besimit i tij ufun zjat, domthon hy hy zjat, domthon vetëm në besimtarë si puna Ibrahimi, e Ibrahimit mund ta përballonte atë Allahs provave. Dhe këto treguohet ka treguar e Buhatim, ka treguar edhe te Muslim el Qulani, i cili quhet Abdullah ibn Thaub, ka qenë ymani, Jemen, dhe ka ymani, domthon Allah i ymeri kanë zjat burrat të ndaj. Dhe profeti sallallahu alejhi vesallam ka thënë për tabiinve, ka thënë na sahab na tabiinum ndaj. Sot kur shkoi te Asud el Ansi, Asud el Ansi ishte Pseudo profetit Pseudo profet Pretendon të se ishte profet Gjini shtar Dhe i thot esru të në ansi A beson se më në më dërgujë allah I thot e nuk besë se i dërgujë allah A beson se Muhammedi së dërgujë allah Tha po besë se Muhammedi së dërgujë allah Sënë allah Edhe te ndezin një zjarë të madh Dhe I thot e bëjt do po që të duesh Më thot e bëjt që të duesh Më thot e bëjt që të duesh Kur kur mendon, e ke zjarën përpara, e do thot, do të fen zjarr, por qëse domoshta nuk nuk thahesh. Vallaj, e gjithëshme e mava. Aty po se njëri do do duhet domoshta dy gjëra ndohem. Ose do panoi të thot kufrin që me gojë, ose që pranom zemë në zemër normalisht ai është katroruar, ose për dytën dhe a shesë vetën e tij Allah i thotë Allah, kjo është vetë ime, ta kam dhuruar, ta kam shitur ty, bëj me të çfarë dush ti. A kjo nëmërish përsa ishë një besimtari i mirë, në cilë e ka dërzu vëdhe ti Allah dhe i mështetë Allah së më nëtale Pra këtyrë ishë dhe për musimën al-khaulani A i me vetën e ti, me sa kuftëm nejë, në i ka thënë Allah, Allah ta ka më shqitë vetën ti me ty Bëjë që të durshti me ta E hodhën zjarë Nuk e dojë zjarë Nuk e dojë zjarë Kur ka dhalë në zjarë, i pa dhjegur që janë qoditë, se ndojë në ndëjz A do të aty u ngushtua Jesu me Jesulun Alansi sepse pau un mërkullim, është mërkullie, nuk i shakahesh, mërkullish shumë më pavë. E bashkë ikun me Dinë, e përzuri nga vendi vet. Ikun me Dinë ku shkon Teomeri dhe Allahun u. I thot Teomeri, thot si u bëth atë ideal, thot që domoshem e futun zjarr. E i tha këy, domoshem më, Muslimul Khoulani, thot nuk e, dojë Tho. e kër, thak, shu, omeri, thot, do gjizjarresh. Dhe voi tha kësh Teomeri thot e kuptoi që do të ishte këy, i tha, "Ti e bum Muslimul Khoulani." Dhe për po unë, e dhe pas të të të qënë të, të Bubekri Dhe ja të regonë Bubekri Dhe dhe dhe Bubekri falenderimin të konë Allahut Që ka bërë Allahut më dhurë në umeti në Muhammed Një person që i është Ibrahim a.s. A.s. Allah i njerës më dhej Allah i billah i njerës më dhej Njerës cilët, dhe më thënë Kanë kan shkrujtër histori Këta janë të njerës dhe cilët Ishin lënda e parë e historis Ngejnën shemull Për besimtar dozën e detyrë Allahu subhanahu teala Gjithashtu një rast më i thjeshtë, ky është një rast te cilin e ka transmetuar shahid i sakt për këtë gjë, transmetoi me Buhariu, thonë, me Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në kën e banisraelve ka qenë dy persona. Edhe jetonin në kahta ndryshme të lumit, një lum i gjerë, i madh. Edhe dikush i tonë më poshtë, dikush më lart. Edhe shkon njëri tjetër i thotë kam nevojë për një borx. Por ndonjëse më hapës dhe ta kthejnë në fillim kokë, mbas disa kohë. E do të thot dëshmitar thotë. Vajmën dëshmitar thotë. Dëshmitari më shëllau. Mi do të marr një person që tiet si tip garanti për mua që do të mkthesh. Po garanti më shëllau. Unë kënaqem me Allahu të tjetër. Me që ti do të ke marrë dëshmitar Allahu dhe garant Allahu, unë nuk kënaqem me Allahu. Si garanti si dëshmitar. Edhe i merrimi dinarat. A dhe shkon i përdorata, masi moron pun vjen dita për të kthyer, i merr ato dhe niset. Shkon për të kërkuar njerë, nuk gjen as njerë. Nuk gjen as njerë. Por për për domalis do të ditën nga fjalat, i zonin ditën me fjalat. I tha O Allah, unë do bërë dy dëshmitarë, do bërë dy garant. Unë nuk kisha mundësi më që u ndjej me këto personat. Dhe i merr 100 dinarët, i futo tani një letër, i shkon një letër shokut vet dhe i futo tani në një në një, një drut madh. Dhe i hedh, e hedin nuk, O Allah qoha ti. Ndoqë ky personin din nga ana tjetër për për të pritur po vjen ky personin fillan ditë që ti s'i ke parat. Kur shkon gjën te drurin, te gjën te drurin thotë po e marr të po ta dhom familjarëve në shtëpi. E vetëm sikur e çan shikon të do më të parat dhe i merr. Pasi mbas se ko është vjen ky personi të gjën anije dhe shkon tek ai me 1000 dinar të tjera. Kur shkon tek ai, i thotë kam së dinarë. I thotë a, a nuk e sille para sa ditësh si sa sa para me drur? I thotë un po të them ka së dinar atot, por ato ti ka dërguar Allah ato. Ato mbritën te tekun fotot. Dhe kjo është mëshirë vërtet e, e Allahut Subhanetaual. Kjo është mëshirëën të një çështë dynjare. Vetëm të një çështë dynjare. Çmendim keni ju kur besimtari i mëshirës të Allahut që Allahu t'ndihmoj për ngritur fenë. O Allaha, kjo është gjë më e madhe. Domthonë ti nuk po punon as për të në, për ngritur interesat e tua personale, as për të vënë vilat, as për të kënaqur këtë dynja, kërkon që Allahu të ndihmojë që ti të ngrihesh fenë. Ç'mendon? Mendon, mendon se Allahu do të lejë mbalt? Mendon se Allahu do të të pandim. Mendon se Allahu do të të lë në duar Çafirë që do të bëjnë çon duan me ty. Po Allahu do të të provojë. Do të fusi në zjarrin e provës siç u fut Ibrahimin Alayhis salam. Por ka për të nxjerr për ty në një lloj forme që ka burto çudit edhe vetë Çafirat. Por kjo ka nevojë normërisht për një mëshirë të madhe tek Allahu Subhanehute. Dhe mëshirë tek më kjo është sa më shumë të njohim besimtarin Allahun, aq më shumë do të mëshirë të Allahut. Sa më shumë sa më dobët ti të njohje dhe Allah, e ti ndaj Allahut, aq më e vogël do jetë mbështetja në Allahun subhanetuela. Sa më i larguar të jesh nga gjunafet, aq më shumë dritë, njohje do të hedhë Allahu në zemrën e sa më afërt ti gjunave, sa më shumë gjunave të bëj, aq më pak do ke mundësi që ai të njohë Allahun subhanetuela dhe se rezultati më pak mundësi do ke që të mbështetosh Allahut në të kënaqesh me atë që jep Allahu subhanetuela. Nusë Allah në më dëruar, në bëj për e tyri që i më shtetën Allah në më të vërtet, për e besintarë në vërtet, sëpëse Allah i më dëru ka përnduar për ta, dashurin e ti ka përndu përnduar për ta fitorën, të bodhën bodhën tjetër, Allah është më dhe të gjithën.